«Хіба що довідатися, як думали мене вбити?» «Та цей ходірось, — скаже». «Способів було багато, — мов коробка. Пан Сміровський не давав юлею, поки не викладали йому щонайменше п'ять способів, та й то таких, аби їй не подобав, і ствердив. Та ми хіба його не знали вже давно, що як був колись під старостою черкаським, «Очі вилупував нашим людям, і тепер не побоявся братися аж сюди, сидіти в тебе під боком гетьмани і кнувати проти твого життя. Відоважний пан, а я відоважних люблю, а то він і пробився аж сюди. А нужденьку, кличуванце, Брюховицький виник у дверях і дивився на мене очима праведника». Віддався вольсько трости на свою коробці. Спокійно мову я. «Батько!» – стріпанився Іванець. «За що?» «Побудеш простим козаком, а коробка – осавором. Я ж подивлюся, як воно вам вестиметься. Батько!» – заскиглий Іванець. Я відвернувся від нього. Махнув коробці, що не зійшов собі. Лишив біля себе тільки димка. «Скликай старшину!» Генеральний суддя і генеральний обозний хай прийдуть до мене. Я віддам їм, пана Сміровського, хай судять. Сміровський відпирався, кричав про свою посольську, недоторканність, про мої стат королівський. Та коли Коробка приніс його шкатулку і показав у ній півсотні привілеїв з віконцями на імена зрадників, Чернота Перший кинувся з оголеною шаблею на шляхтича. За ним і всі, хто там був. Порубаного і живого, Сміровського закопали в землю. Хотів купити не зрадників між нами, нагодували його самого. Киселів посланець отець Петроній утік із Чигирина під ослоною свого Ігуменського шлика, щоправда, перед тим кинувся за намовою Лиговського до Матрони. Просив її подіяти на мене, зайднити мою душу. Та воно вельмагаразд відало, як стані, і порадувало цю провелебному, коли хоче бути цілим, щезнути щегрина, яко може. Пішо забіг він до самого Києва, а тоді лісами й до гощі з страшною вістю. Козацька сила підіймається знов. Чорну раду на масловому ставі я не держав, щоб ніхто не знав, куди і коли йти. Перед святами влаштував попис козацького війська під Києвом на Вибиді. Тоді зробив ще один перегляд під Білою церквою і вирушили зустрічати хана з Ордою. А тим часом королівські регіментарі після безкінечних торжів, суперечок, переговорів, кружляння на олинськім пограниччі. Врешті до збокупи, щоб зробити кінець тій замотанині, і стали закладати спільний табір під Збаражем. Я присувався туди поволі, очікуючи, щоб зібралися там усі мої найліпші знайомі, передусім Вишневецький і Конецпольський, і щойно вони вскочили в збудовану власними руками пастку, мерщий закрив її. Так почалася ще одна маловитва, яка принесла мені найбільшу перемогу і найбільшу поразку водночас. Як можна поєднати непоєднуване? Ось знову виступав я невдалим чудотворцем і знав, що буду ним, допоки не здійсниться той мій задум великий, що подиктував мені в червну ніч черкаську лист, до самої історії Історія ж ніколи не поспішає занадто Коли треба когось рятувати То тільки міщить вона без І без жалю Чом ти, жай, воронку, Рано звир'я вилетів Іще по гореньках сніженьки лежали Іще по долинах криженьки стояли Ой, я ті криженьки Крильцями розшину о, я ті сніженьки Ніжками потопчу. Торік був незначний Приморок на людей, Який чий помічено За нашими великими Вікторіями. Того ж року Був недорід Через бездещів весняних місяців. Тільки ярі вродили. Чим і Від голоду люди. Того ж літа Страшна сила сарани наповзла на степи, так що ніби було косити сіна для коней. До того ж зима видалася вельми довга і тяжка, скот нічим було годувати, сарана зазимувала на Україні, повесні знову появилася і вчинила велику дорожнечу. Поля наполовину були не сіяні, а сіяно, то не вродило нічого, Сама тільки падалиця по в тих місцях, де торішнього літа стояли табори військові. Годували скот соломою стріх, так що до весни соломи на хатах геть не стало. Півторі з два жито продавалося по два злотих злишком, а тоді по копі. У квітні ж восьминка жито йшла за сорок три злотих Восьмина проса по три десять, овес по два злотих. Я ж мав не тільки проводувати військо, а й отримати його від грабунків, показати його велич і гідність. Знову була переді мною земля, погорблена, як натруджені люди. Всі битви мої серед таких горбів, а народилися ж ми на безмежних рівнинах, і душі наші були далекі від обмеженості і скутості. Регіментарі заклали табір на цілу милю завдовжки для приватних вигід та просторого стояння.